دران مخترم آردکو دنبال <سؤال> آنم امتی توسی بخمت سرین دوره تصویر قرآن دا چوران و نمبر کسٹ چپ محل بل افصیل منغوث کی پس تر نو دو دارد کی شعره دید ملعیدو پتای سطحی اشعادی توید سنت کسٹ این سیڈیز مرکر دکان نمبر تیس عبدالرحمن بلازر نیزدیمین چوک جنگیرار اور سواوی پروپرائیٹر انورسیر تاہیدی موبائل نمبر زیرو او شیطانی چهد کراش او بیا دا غنا و دینشی بل اثر دا چه علاوه تفسپک نظر باندی ګوری الله او بل اثر دا چه د انسان سور برکات وی اګه برکات د انسان نه ختم شی بل اثر دا ګونادا چه دشمن ستا دشمن وی اوب پتا باندی جری کیگی زور ور کیگی او چه ته ګنا چی سور مبتلا ائے بل اثر دا خپل ځان بدر په ذلیل احقاري بل اثر دا دنیا اخرت او برزخ په دې ټول کې بدر باندې سختی دا مختلف قسمه اثرات به ګناو ناراضين او دا غي خلاصه مخ خپل کتاب کې ذکر کړل دا اسلام می اورت کا مقام 155 صفين واخلې تر 157 پورې دا خلاصه ما مختصرا ذکر کړی دا چې انسان د کیسه ما سره الله رب العزت زنا ته څنګه لارې بندي او د ګناو سا څا سره او انسان ګناو نو کې 6 راگیر شي نو هغه څنګه څنګه راګيريږي او الله رب العزت او هغه ته لارې څنګه بندي دا اول باب او پدې کې د اسلام قوانین ذکر کول د فرد اصلاح د معاشره الله ان الذين جاوبوا بالافكه دي زاينا بل باب دويم او پدي کې اغه درې کس مخال کو تا زجرنا چې کوم خلکو تهمت کې غستوا چا تهمت لګول او سوق غلي پات شي درو کواړوتا زجرنا واقعي دان چپازوا د باندې مستلق حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د نبی السلام صلوات و سلام سره تلوونو چې کله واپسای کی رات لا دا د خپلې کی جاوینه کوزښو او د پاره د قضای حاجته لاړه اوس چلانہ د دې حالته کی هار اوس لیدا دا هغه تلاش کې وا او بخاری کی روایت رازی داوی زمغا د دا زنانو وزن هغه ټیم کوي منګه ډیر سپکیو ډیر سپکیو زدرانه نومه نو زئی ساره شوم نو کی جاوی والا دا خیال وکاو چې دا خو به د کې جوړه ناشته را دا غې د درونوالی پته وغيرها نه لغیدا نو هغه زمانه لاړل و یزچر علما نوزال تکي کې نهستم ما وی چې ما په سيب نبي عليه صلوات بیا کمزاي کې ګرځي نوزال تکي کې نهستم خو خيارا و چې بس کمزاي کې پاتشي مال دلته برا په رازی راضي خدادا لخر کې صفوان ابن معطل بدري صحابي ده د چېګم ده امينول جيشتي امین الجیش پی ها چا تاوی چا با لخکر پسی روز تراتو نه به نا با سپاتی با غرا جمع کول دا حفاظت بیکو دیر روان دی او عزرت آئیشه سترد شوی دا و دا غذا ناس تارا غیر اختیاری دا غیر اختیاری دا غیر دی او دا شوی دا عزت آئیشه وی چې کله دا غا نظر په ماولا گید نو دا غیر اختیاری دخلینا او اوتل الله اکبر په جما په غوغاګو ته واځولګی یزما په غوغاګو ته واځولګی نوفخم مرتو وجهیا بالجلباب ما فورا خپلا پهړو نه خپل سادر په مخ باندې راواچو الله صحابه کرام مه کرغلې دي او رستو صفوان ابن معطل دیت اوخ کینو او دا پور کې ناشته کیجا کې او دا را روان دي خبره اترې نوري نه دي شوي چرال منافقین او عبد الله بن ابي او دا موقام لا وشوا او اوی چې کم د تهمت لگول شروع وکړې دا قصدن دا قصدن وي صفوان ته اشاره شوی و د دې سره لاروه په دا قصدن اشاره شوی واغه سره لاروه حضرت عايشوی حاله کا من هلک فهلک فیه من حالک زما بارک یا رسولک هلاک شو چې هلاک شو تومت شروع شو الله اکبر نبی علیہ الصلات والسلام ډیر زیات پریشان شو صاحب کرام نے تبشیر شروع ک اوسامہ صاحب ورته وې چې ستا اهل सिकندستا کور والا مونږ طارقې اس نقصان نه د معلوم حضرت علی کرم الله وجهه او تو یا رسول الله خزاستاده پارسه لګی دی چې دا نینو بلای کوي نه چې دا نینو بلایې الله بیا وته د خپل کور والانه تپوسو کالې وته نو توي آرانه د خپلې وینځي بریری رضی الله تعالی ان هانه تپوسو کو اغه وته یاره رسول الله ورته دي کې اس کیسه غیب مان دلی دلی خو سره دومره دا چې ما شومه دا او دا اوله واغ دی نو دک کسي پریديو پس کورې راشي غوړه اوخري ما شومه د تمره د کور پکاره پويګي نه وینور خو دې کې څه شېش ته نه بیس نقصان پکې نشته نور ویسه توامت نشته ری نبی عليه الصلاه والسلام انصار را جمع کړو چې ګوره ما خلق ولې خپه کوي ما تخفل کور ولکه هیڅ قسمه څه خبره نه د معلومه دا خلک ما ولې خفګیه ولې زما بارکه داسه خبره کوي <تصفيق> شیطان کارو ساد ابن معاذ رضی الله تعالی غیرت او که را پاسه دا او غیرتی پا پیغمبر غیرت پا کارو وی که دا ساله دا اوس نوی نو زمان قوم ده زبای مرکلم او که دا حضراج نوی نو ما تایز کلا بیایم زوجنم ساد ابن معاذ پا دی خپشو و تاوی تاولی او کلا تا بدخپل قوم آوجنی مون بدخپل قوم آوجنو شیطان دا لب گرمولا او سید من خزروا التوه وی خ صادم نو عبادتہ وی تر منافقین مرسته کې او دا منافقین مرسته کې دې کې د્વાळा الله یو طرف ته سمرا سخت مقام د پ نبی علیہ السلام بل طرف ته شیطان دا سب جوړ کړه صحابه کرام جمعات کې او یو بل پسې توري راو خلې صحابه کرامو نبی علیہ الصلات والسلام ماته غلی دواره طرفین که ناستل حضرت آیشی تلا تروسه پوری پتام نشته حضرت آیشوی زپو واپسی ای که نا جوڑشم نو چیزه لگه انتا که خاشم نو آغا ٹیم که کور که دلیترینونو بندو بس لانو شوی حضرت آیشوی زا او ام مستح رضی الله و تعالی نها بهار دا قضای حاجد د پار لاړو ویدائی یو پی رو خوایده او غمو پی غامو پہ انتہائی زیاد پو می مستح رضی اللہ عنہ بندی ویدہ یو پی رو خوائدہ دا دار سڑی چه غامی نو د در آخ پی دل بدلی کی گی پریشانه ویو خوائدہ نوی خیرے مستح تا چې چوا مستح علاق شی حضرت عائشہ پورن ویدہ وی سکے مستح تا خیرے کے مستحو بدری صحابی تا بدری صحابی تا سن خیرے کے پدوه او درم زال بیا دې بیا دغه صدې بخپې خطا کې دې خوې دې با او دې بخیرې کولې حضرت عائشې رضي الله انوې چې ما تاسو وی چې دا ما کوې خبرې وی هغه داز داز خبرې کوي تاسو بارے کې مستاه رضي الله تعالی هو خطا شې او لکه څنګه چې حسن رضي الله تعالی خطا شې او د منافقینو اچال کې را شې او ویخه وې زه ډېر خپشم او کور تر یو وروه وعده راځي دایمن لاده خپل کار نه نو فارغه شوی بل روایت کې راضی چې فارغه شو نو مطلب دا منګه سفر ته خور رسیدو خو قزا حاجت ملانو کړو یا قضای حاجت ارزمیر شو داسې خفغان را باندې راغی ای زنورا پوونم په چکور ته به عالم نبی علیه السلام به ما سره آګه مینا نو کوله او په ما به غم غرز نکو نه ز پوووم سناسه وې نو را پاتراته نوا میمن نبی علیه السلام تا وی چې زو کوړتزم زدا پلار قوت اعظم او لاړم د تحقیق د پاره وی مور تنو وشکلا زلاله مې چې څه چلوې مور خبر کړم وی ما په جړا شو روکلا او ما جړل پلار میناسته ابو بکر بن صدیق هغهام مور میناسته دا غام جاړي دیکھ یو انصاری خذا په دروازه ناس کو دا ایزن د او نو چې اجازهت غواړي چې مونږ را شو کنا او دې کې نبی عليه الصلاه والسلام او زما په خوا کې کې ناستو او یې مات وای چې عائشه تشهود وی وی مات وای چې عائشه ستاپ حق لاز خبري اورم نو کته کې دا وینو باری تعالی توبه او اوباسا الله ګنا ماف کوي فاسه توبه او باسا او کني نو وای مونږ نه حضرت عائشه وی له ما پر تا وکتل مور ته چ تاسو جواب ورکې کنا زبې سوام ده ته تاسو دلته جواب ورکې یا غوي وې چې مونږ نه ورکو جواب مونږ څنګه پیغمبر لا جواب ورکو په زواله جنایيو ما وړونه حضرت عائشہ وی ما ته یک ځے اقرار وکم چې ما دا ګناه کړلې او په الله قسم چې ما نه ده کړلې خو تاسو زما تزدیک کوي چې زوام چې او ما کړلې نه تاسو وایي چې بس خپل هوې ګنې په چې زپا اوي کزاین کار وکم نو تاسو وبوی چې نا تاسو بیا زما صدیک نه کوی اوی دا ډیر غمه مان د یعقوب علیہ الصلات والسلام نو میر شو نیما چې زما حال پشاند یوسف علیہ السلام د پلار دی چې هغه ویلو صبرن جمیل والله المستعان علامه تصیفون زب سفر کوم دا لانا بین داد غاړم زما دا په زړه سم لاس ته مو زمما خیال او چې باري تعالی ولسمه سپایي کایو ګټه خیال نو چې الله زما په شان کې دین قرآن را لیږي په ما ته ځان دورا لوی نخ خاریدو په ما په یوه چې نبی علیہ السلام ما خوب ویني او خوب کې ودا چا تعالی ويږي و دې کې نبی علیہ السلام زما څنګه کې ناشته او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اران چې کم ده متغیر شو او وه شروع شو او د حياتونه راال ان الذين جاؤ بالافكه حسبتم منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لک مفسرین کرام ذکر کوي زاد المسير کہ او اجمال مفسرون ان هذه وما يتعلق بها بعدا نزلت في قصه عائشه دمفسرین کرامو په دې اجما ده چې دا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ د قصه کراغلیو دا, دا خبره نور مفسرینونو غوښه کړل ده دا, دا یاتونر علل او صحابه کرام الله اکبر ابو ایوب انصاری راغه کورته پهل خزه ته وګوره خبر نه خلک داسه داسه وایي هغه ته غله ش داسه موایا ویواله خوزه چی نیکه یا غیواته گورته خبر نی وی ز سفوان راوسته نو تابر بر سفوان پا بارا کسی وی که دا حضرت عائشه پا زایبانده زومه ما بستا خیانت کلو وی نو آقوی نظمه پا سفوان داگه شک نراته چی تا بز زما خیانت کلو وی اوی او که حضرت عائشه راوسته نوتاب بهڅکل د صفان پهځای کته و توه زما بد خیال څنګه ته آ کو زما مور ده د هغېبارهې څګه خیال کوم غ ته شه زما نه غه ده هغ د پی غمبر خیانت نې کړی او صفوان ستان غواه ده ابو یوبیان سووای تهي هغه دا کار نه دی کی او وای زما ز سپ شو زهپه شوم چې بس واقی دا کار نه دی شوی الله اکبر چه چې داغر آلا آیاتون رالل روایت کی رازی یا عائشہ ام الله فقد بارعا کی اللہ ستا بیان کلا یا عبازی روایت کی رازی اب شیریہ حمیرہ قد انزل اللہ بارعا تاکیوہ حمیرہ فاسا اللہ ستا سفائی راولے گلا بی وی ما مور او پلاروی چه پاسا دا نبی علیہ السلام شکریادا که وی ما تایی چه نا زباول دخپل باری تالا شکریادا کو ما زکا زما صفائی اغا باری تالا ذکر کرده دا اللہ اکبر پدی واقعه کی اقسام دخل کو دری قسم شیو سلور کسما څو چا دا خبره ده دروغ او جوړه کړیو او بیاي فرولا او منافقين او رئيس ددي او الله ابن ابي يو قسم داو شایعين دوین قسم خلق مخلصين دمنافقين په غلط فهمي سره هغه دیک راغلي اوله ک حسن ابن ثابت او مسته مسته ابن اساسه او دریم کیس مخلک چغی غلی پادشاه مخلصین مؤمنان غی بس منګه اس نوابو سالورم خلک کاملین مومنان چغی د دې د فکو لالہ حضرت اسامہ حضرت علی رضی الله تعالی ہوں الله اکبر او جماعت د افکی مستحرد ابن احساسا حسان ابن ثابت او حمانه بنت جاش او عبید بی بی او عبید دا طلحا ابن ابي ود بيبي او عبد الله ابن عبيدا خلقو خدا سم مسلمانان دوکا کراغلي او منافقين دا خبره پوز جوړه کړي وا بیاي خرولام الله اکبر دا خلق جوړشيو کله چې دا صفائی رالا مسته غریبو ابو بکر نی صدیق قسم و خوال بیا د دو سرک سک کسمه چه کم دنو مرسته نکو مرسه بیوله ورکول اللہ یا تو نراولیگل داسه مکوی او حسان ابن صابتو آئیوی اللہ ما افکردی درست دودون شویده دربار د آیشی تا یو ځل را غلده او قصیدیب دا حضرت آیشی پا سفایی که پیش کرده دا او آغی که وی حسانون ما زنو بی ریبت و تسبح غرصا ملوحو ملغوافلی دیرا نیکا دا او دا بدگمانای په اس چکم دنو ثبت خیالی نه گی او دا دا سادگن وغخونا بالکل غافلی مانا گی بد دا چانا کئی حضرت آئیشه واتوی تاخو زما دیره وغخو خوالی نو نمسروک رحمه الله وی آئیشه تا وی دیوالی بیاس تادر بار ترازی واللہ کو یش زرف عذاب عظیم دی وی بس دلح په عذاب الله ور کړی دنیا کې چړون شو او نورو وځ پدی ه پکې ګم چې سوک د حسان بد وای لکه حسن د نبی علیہ الصلاتو والسلام صبتونه کړی دی او هغه د نبی علیہ السلام ماته ویلی دی اشاره کوي چې سوک به بد نه وای ځکه دا اشاره ویلی دی فین ابی ووالدتی و ارضی له محمد من منکم وکاو دا ویلی زما مور او زما فلار او زما عزت د محمد رسول الله د عزت د پاره ډال لی ډال دا هر څه دي قربان شي د نبي عليه السلام ماته کړی دي یته دا بد بنوایي تا کسم خلق جوړ شيو تا سالور کسم خلکو الله را العزت دریو کسم خلکو تا زواجر ذکر کای او خلق چه اقا چا خبر اخوارولا اللہ رب العزت ذکر کئی دیل ام زجر چه کم خلق خاموش پاتشیو بس سر سوو اللہ غیب دام زجر ور کئی او چه کمو خلقو ا گئی پناہ پوی دا خبر اخوارا فرولا ا لام اللہ زجر ور کئی ولی موداش کڑی دی تحقیق کوی اللہ اکبر ان الذین اس دا ادا دويم او دغه زواجر دغه ډالو ته ان اللذینا بشکا کا څنګهو بال افکی شرات للی کړی دی په تو کو تورو دارو غ سرا اسبت منکم یالو دلر استا سنا لا تحسبو شر لکم ګمان مکویتاس په دې باندې د بعد استا سوده پارا او بلکې دا غوره د استا سوده پارا عجبه خبره ده با حضرت عائشه تہمت الوله تعالی په دې باندې د خیر ګومان او کې د بد ګومان په من کوي ولی زکا خیر غالب دی په شر باندې زکا بدنامون کی تباشو قوتول دنیا ته الله سور نور غونته کې رڼا راولې غلا او احکامات په کې ذکر شو بل داسه کې دې کې برائت د حضرت عائشه رضی الله تعالی ان هراغه بلدا چھے دے کی انتقام دا بننامہ ان کو دے او بلدہ دے کی دا حضرت آئیش رضی اللہ تعالیٰ انہو دا پارا عجر یا زویم ذکر دے دا دا پارا عجر یا زویم ذکر کردے اور صفائی اللہ دا حضرت آئیش اکڑا لے کلیم ریمن ہم مکتا سوا دا پارا دا ریو سڑی دے دینا مکتا بدلد آغا صدا چه کسب کڑی دی د گنانا واللہ زیو آقا سے آغا کسو آغا سڑی تا واللہ چه پورتا کڑی دی کب رہو لوئی پیٹھے منومد دینا دا غد پار دی آزاب دیر لوئی واللہ زی تا واللہ کب رہو مفسرین کرام ذکر کئی واللہ زی تا واللہ کب رہو لکہ امام روح البانی ذکر کئی مدارک و کبیر ذکر کئی دارنگ عثمانی جوائر و داو لمای کرام ذکر کوي چې دینا مراد عبد الله ابن عبیده او دا زجر د غفریقه اول تا منافقین شایعین چا چې دا خبره فرولہ الله اکبر لولا اسمعتموه زجر درې می ډالیتہ درې مډلا مؤمنانو کیاغه وا چې خاموش پاتې شي او الله وې خاموش ولې پاتې شي په مسلمان تهمت لګی او ته خاموش پاتې کیګی لولا استمیتموه ولنوا هر کلاچ واوری تاسو دې ته مطلب راز ونل مؤمنونا چی ګمان کړي مومنانو زنا مومنانو سلو مؤمنانو زنانو پخپل زانونو باندې د غواړوالي او ویلې وه وی هاذایف کوم مبین چې د دې دروغ سرګند هغه دا ولی نه غلی ولی پاتې شو ما او تاسو تا سبق ته تا پدې کې داسي نه چی وګرستا پرور مسلمان تهمت الګي او پاره کې شروع شي اس قسمه قواین نشته او شروع شي او پاره ای نظام لگے نه نه صفایو کده مسلمان وا ها ذاف کو مبین دادی درو سرګندو حضرت عائشه صفای الله راو لګلا حضرت عائشه وی رضی الله تعالی عنها و یذنو ابيلی صلاتو سلام په نورو بیان وباندې پس وجه سره بهترا یما او با ته بده فخر ده یاوېدا چې د نبی عليه صلوات والسلام نور بیانې کون دې صرف زپکه چې کمنن کونډنومه بل دا چې زما مور او پلار دوالو هجرت کړو او د نور بیانو صرف یا پلار هجرت کړو یا صرف مور دویما خبره ده مې زمما برائت الله رب العزت د اسمان را لېګلې و سلورمه خبره ده می زمات تصویر جبريل امين نبي عليه صلوات و سلام تا درې خمو فکپڑا کی راوړ او وت ویلو چې دا ستا بی بی دا زماد د وعده نه مخه او ما او نبي عليه السلام پینځم او ما او نبي عليه السلام په یو لوخ کې غسل کاو لا ملوم سواد نور بی بیانونه یو لوخ کې به موږ غسل کوو او روایت کې ګور دام راضي یو لوخ کې به موږ غسل کوو وتر اخیره پر نبی علیہ الصلات زما شرمګانه دلی دلی ما د نبی علیہ السلام شرمګانه دومره حیا او پګه ما دا زبد نبی علیہ الصلات والسلام مخې تطرته او نبی علیہ الصلات والسلام به منسکاو اوم دا چې نبی علیہ الصلات والسلام سره کलयو بیبیوا نو وه په نه دراغلې سیوا زمانه وه به اکثر زبد نبی علیہ السلام به ما او وه به په نبی علیہ السلام راتلا اے بلدا چې نبی علیہ الصلات والسلام زما غيګه کې ساور کړلني لکه حدیث کراځي نبی علیہ حضرت عائشه فرمایي چې نبی علیہ الصلات والسلام وفات شو بین الصهری و نحری زما د ماری او د سینې درمیان کې وراسو بین الصهری و نحری د نبی علیہ السلام سر مبارک زما د سینې او د مړی په مینس کې پروتو چې نبی علیہ الصلات ساو خطا او اول داوی نبی علیہ الصلات والسلام چې په کوم شپه باندې وفات کیدو نو هغه شپه زما د شپې او اول دا وای زپه دی په خر کوم لسم چې نبی علیہ الصلات والسلام زما کور کې خاک شوه دي زما کور کې خاک ته نبی علیہ الصلات والسلام وقالو او الی هذایف کومو بینچ دادی درو سنګن لولا جا او علیه بیر با ته شو دا ولی دای رات لول نکلو لولا جاء اولين واليرات للنك لای علی په دې باندې به اربات شوادا پس سلو ورو غواهانو باندې فاذ لم یتو بشوادا پس هر کله چې دې راتللن کلو پس سلو غواهانو باندې فاولائک فا عند الله پس دا کسان عند الله فقانون د الله کې همو کاذبون د دې دروغ جنو الله اکبر تا او ماته سبق دی یو تن در دا ته دا چې بای پلان خلکو ا پلان کې زنانا غره تور سره او دا دا کړی دي دا ډیره زیاتہ کنجرای دا دا ډیره زیاتہ داسې دا او داسې دا یا پلان کې ساړې دې دا چل کې او دا چل کې او ته دا بنه کې ته ښا دا تصدیقونه مکو کدی دا ته او کړو نو غره دې زوادې رو کړازې بلکې وتوایا گواهان او چې گواهان وسره ني وتوایا فولائک عند الله او ملکازم لو دروغجني ولی تهمت لگے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَر تَسْجُوْرِ يَوْيَات مَخِ پاعتشو که نا اغیر ترجمه پاتې شو آغا آیات لمبر لسم وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ آیات لمبر لسم ترجمه کون کچر نو فضل دا اللہ تعالیٰ پتاسو بانده و محروبانی دا نو تاسو باندې به با امتحان به دروازه نکړاو په بهایي مبتلا کړي به بهایي کې یا مبتلا شي به تاسو په بهایي کې وان الله بشکل الله تعالی توبون توبه قبلونکه حکیم حکمت والا دی اس د الله او که چیرنه نه فضل د الله تعالی په تاخير د عذاب سره په تاسو باندې مهرباني د الله په دنیا کې او اخرت کې نو خامخاره سي دلی به تاسو ته قیمه په ا په بار داس کې افس دوم چې مشغله شوې تاس او فی پای کې شروع کړه و تاس او فی پای کې عذاب نازیم عذاب لوي دال فذلو ورن تاس چې کوم کار کې شروع کړه و نو عذاب عظیم به درته در رسیدل ولي مو تهمت لګو ولي مو سکوت کړهو سکوت مو ولي کړهو غلي ولي پاتې شي وای عذاب دره ليو سکوت بنه کې الله اکبر ایز تلقونه ارکل چه اغستل تاسو اغیلرا بیال سنت کم پا جبخ پلو باننے یا ایز دا کول اڑاول راڑاول تاسو اغیلرا بیال سنت کم پا جبخ پلو باننے دا زجر دے پا دوے میں ڈالے باننے چې صرف نقل کون کیوں تو هماتی نولا گولے خو نقل بے کاؤ لکا حسان امن ثابت او مستان رضی اللہ تعالیٰ عنهم آئی الَّذِينَ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ أَحْرَكَالَ <سؤال> جِتَاسُ دَکول دئ لرا دئ تومت لرا تاسو دئ لرا بهلسنته کوم په جوب فلوباند او تقولون او تاسو کوم په فلوباند ما لیسل کوم به علم چې نو او چې نو تاسو لپاره باندې ائلمن سبوت ائلمن سدلیل وتحسبونه هینا او ګمان کو تاسو په دې باندې سپک او هوه اند الله عزیم او دا تعالی باندې ډیر لوی او لوی گناو تاسو خداوی گینی چی زبا دا حبر اکو ما او دیکی با دوم رسنی دیکی با دوم رسنی دا گینی وڑو کی گناوی اللہ وی تا خود دی تسپکوی پیو مسلمان تو مطلق گل دا خود تاسو سپک گنا حضرت عیشبان نی تو منت تاسو سپک گنا گینی دا با دور گنا نی علا دا دیر لوی گنا دا حدیث کہ رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من صغت الله لا يدري ما تبلوه هو يهوا بها في النار اب ادم ما بين السماء والارض یوساے با د اللہ د غسی د خبرو نداسی او خبرو کی او دیو پیپویگی نا چدا کمزای توراسیدہ دا غې په سبب باندې با د جهنم کې دوره کته وغورځول شي لکه څنګه چې د زمکه او د آسمان په مینس کې دا فاصله ده دوره کته به د جهنم ته وغورځول شي او جهنم تبه کتلار شي طحسبون او هینا او هو ان عظیم دا د الله پنځ دور له او ګونا ده ځان د تهمت نه بچ غواړي او تهمت لا ګولو نبي عليه صلوات والسلام الله رب ذکر کوي چې خبره چې کوم نه زنانو کې ډېري د تهمت لاګول ده خبره زنانو کې ډېري د دیو جنا نبی عليه الصلاه والسلام تعالی وای چې کله تاسو هغه زنانه راشي او بیا د سره کوي نو بیا چې ته اخلي نو پاره کې ته یو دام وتوایا چې ګوره تاسو با تهمتونه نه لاګوي تاسو ګورئ لک سوره ممتحنه الله اکبر سوره ممتحنہ آیات نمبر 12 سم او سپارا 28 الله اکبر زنانو امراض ال ذکر یا ایو نبی او پیغمبر افانکا اذا جاءک المومنات ہر کلا چرا هر کلاچ را شیتاتا مؤمنان او زنانه یو کا یان کتباعت کید دتا سره علا الله یشرک نه پدی باندي الله یشرک نه بالله چې دایبې صدر نو جوړې د الله تعالی سره یې یو شیلرا یو پلیتی او دو دا چېی به غلا نه کوي غلا به نه کويښځې ښځو کې غلاګې دیې زیاتي لاړ چې می نه بازار ته نو کله سپه کله سپټی دکه ځناله میه بازار والله دای غلی. دی خوواره غلا کوئ دخواون غلا دی کوي او د دکاندار غلا دا ولا دا دی کوي واللا ی ځنی نه دریم دا چېی به ځنا نه کوي ځنا به نه کوي ځان به بچ کوي واللاله یخ توننا ولا د نه. واللاله ی ختونناو نهوجلی لورم ده نبوج خپل اولااد لرا والله یا تینا ب بوښانین پنظم ده دا چې دای براتتل نه کوي په بښان سره یف سری نو چې جوړ کړړ د هغې له ب ن د نه روړاناندې د خپللهنو دړاناندې د خپلوکو ما خپل طرف نې جوړکړی بښانې لګړی داسې به نه کوي واللا یا سو نه کفی معروفین اونا فرمانی بن کوئ شپګم دا ن فرمانی فی معروف فیس یو کار د دین کې فبایونه منا فرمانی باندې کې د استافیس یو کار د دین کې کدا پکې وي نو فبایونه بها تو کار د لسره وبخنو غړ د پاره دلانا به شک الله تعالی بهونکو مهربان دی دا یو پکې دا چې بہتان باندې لګي دا شه پسنانه کې ډیر زیات دی دیو جنا ځان ساتل غړ دینا. نه داسی نه چه یو تورساری بدنامه کیا و دا الاخ پل او حسد شروع شی او خپل پل دنیاوی بغض او حسدی دا غید و جنا یو تورساری بدنامه کی یو پاک دامن انسان سڑه بدنام کی الله وی دا تاسو سپگنه یو خدا دیر لوی گناده وَلَوْلَا اِن سَمِنَتُمُوْهُ اوله نو هر کلا چې وورې تاسو دې ته مطلب را خپلتم چې تاسو ما یکون لانا نه دی مناسب زمنګ لپاره ان تکلم بهازا شیخ ابریو کومګه پدې ته احمد باندې سبحا نہ کہا ذا بہتان نازیم پاکی تعالی را الله تعالی دادې بہتان ډیر لوی, لوی بہتان ني تا صبح دا ویلې چې تاسو سره ګالې ګواهان نو نو تاسو به دا ویلې چې دا ګوره بو탄 نه بو탄 یا یذکوم الله ان تودو لمسلی یبدا یا یذکرم الله نسیت کای تاسو ته الله تعالی انتو انتو ددا چې تاسو راو نګر زې دیتا دا تاسو راو نګر زې لې مېسلې په د دېتا ابادا اچره ان کنتم مومنین کچره ای تاسو مومنان ویبین الله او بیانې الله تعالی تاسو ته ال آیات آیاتنا خپل ول الله هو علیم حکیم الله تعالی په وره حکمت والا الله تعالی په وها حکمت والا بادشاه اللہ رب العزت ذکر گئی ذاتان سنتکم چې بیا غره د دې داسې ترانه شی ټول مسلمانان ته یا ای زکم الله او مسلمانانو ناری نه یک زنانا داسې کار بیاو نه کوي په تور ساری تهمتونه لګوي او په یو پاک دامن انسان باندې تهمتونه لګوي د صفوان غنته کې پاک دامن د حضرت عائشې غنته کې پاک دامن او چې داسې انسان وی چې تاسو را دغه په ګناه اس ګوا نشته رنه غره داسې کارونه کوي انتاو دو لمس دا سه کار تا لمس لحی ذکر کئی چه دا سه تهمت اولگو نتاسو بدانو کوئی بلکستاسو کار بدائی چه داغیر رد بکوئی وائبا هازا افکم مبین وائبا هازا بہتان و نعظیم تهمت بان لگوئی اکبر اِنَّا الَّذِينَا زَجْرِ عَام فَمُنَافِقِينُو بَانْدِهِ ان الذين بشكا كسان يحبون تشهوه انت شيعه الفاحشه دا چی خورشی بهایي فاکسانو کی چی مان راولره د دید په اړه دی عذاب الله اکبر د دید په اړه دی عذاب په دنیا او اخرت کې الله او اتاسه نه پويږي الله پويږي او نه پويږي الله اکبر چې سوګ دا واخې چې مسلمانانو کې بیاي عام مسلمانانو کې بیاي عام شي نو الله ربول عزت وای د دوی لپاره دنیا او اخرت کې عذاب دی بیاي په سبا لعام کیږي بیاي په ديام کیږي چې په مخه کم قوانین ذکر کولو د خلاف وشي چې زانی او زانی لرا زانیه او زانی لرا حد ور نکړ شي زنا کیږي د خیر د خیر دی الله واي ون نرمی پیونه کې نرمی پیونه کې دې په نرمی کوي نو زناام کی کنه دا رنگه زنا په دې عام کیږي چې غواهان در سره ني او د دروغه لګي دیای د دروغه په تهمهونه لگے یادا چې د زناکارې بد کردار سره هغه سره چې کوم مینا کې او هغه سره تعلقات ساتي د بدکارې سره دې سره چې کوم دی نو زنا عام کیږي کی او, او, کی او زنا فریبی الله اکبر لکه نبی علیہ الصلاتو سلام د دینه منه کړی دا مرصاد ابن ابي مرصاد غنوي الله اکبر دبا زعيب مسلمانانه د مدینې ته بیره او ستل اورات تراوستل او آورا آور دغه په زمانه د جاہلیت کې دا چې کوم د یو رندۍ سره ہونا څونه مې ورندۍ و دا سر نبی علیہ الصلاتو سلام د یو رځ راغله او د دیوال په سوري ولال ده علامه ابن کثیر دا واقعا ذکر کوي د دیوال په سوري باندې ولال ده تیار ده فی لیلتی موخ مکر سپګمای والا شپه او یو دیوال سره ولال ده او دالتہ د دا دا دا سوره چې کم ده نخکاری غناق د د سوره په جندلې ده د سخه راغلې ده وته مرصد, مرصد. پی مرصد او وته نا مرصد په مرصده یو مرصده ما شاباس اهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا هرکل راشه وی رازا ل شابه الهخه کولش پده رازه چی بیا خپل ارسو کو او زمانه د جاہلیت کې دو سره غلط تعلقات دوا ته نه الله زنا حرام کړی دا او نبی علیه الصلاۃ دا حرام کړی دا ریسدان کو دیوته ډیر وی خو وینا چراغه نبی علیه الصلاۃ والسلام دی وی جک تاسو ماته اجازت کوی زما دا غي سره لکه تاسو خو زکه تا ماته اجازهت کوی نو زما غي سره نکاح وکم نبی علی صلاتو السلام ته نه دا سره اندای سره به نکانه کوي دا سره سره به نکانه کوي نبی علی السلام نکلو نو زنا به حیا په دی باندې عام کیږي چې تا ته خپطر چې دا جنۍ به حیا ده او بیام اغه سره نکاح کوي خزه ته پطر چې دا به او بیام سي نو په دی باندې په دي خوشالۍ کې چې بهای دي فرشی زکه چې د کور تراوستان او بهایو فرشتان دارائیں گے پدی با نیام کی گی چہ تہمتون نہ لگے پدی بے ایام کی گی نبی علیہ الصلات والسلام مےلو زمانہ کے بدا سے شی اللہ اکبر اخرہ زمانہ کے بداد سے شی چہ بدکاری دا بد عقل مندی نہ خوگرزی لکہ حدیث کرازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیں اللہ سیاتی عل الناس زمانون را بشی پهل کو باندې داس یو زمانه الله یو خیرو فيه الرجل بين العز والفجور چه دا زمانه کې به انسان لر اختیار ور شي چه ایز غورا کای پیو کوفتیا او که بدکاری. بدکاری مانسو دیو مجبور کولې شي په بدکاری باندې او بدکاری به د عقل مندی نه غنلې شي نبی علی السلام اللہ و سلام فرمای فمن ادرک منکم ذلک الزمان فلیختر الاجزال الفجور خیر د تا ته خلق بی وقوف او کماکل وی کماکل د تا وی خود ته دا کماکل تو بغرکه په دی بهایونه کماکل د تا ته خلق وی دارنګ د حضرت موترف رحم الله قول لے اته اغه وی اته الاناس زمانن خیرم پدې خلکو داسې یو زمانه راغلي و چې هغه کې غوړه آغه شوکو چې هغه به ور آغه شوکو کې چې به د دین په کارونو کې ډېر زیات تیزو او دا ډېر تیز بو د دین کارونو کې وصایات یال الناس زمانون خيروم فی دینهم المتنای او پدې خلکو با داسې یو زمانه راشي چې به دین کارونو کې ډېر سستې سستاله وبکئ الله اکبر دارنګ حدیث کرازی د حیايي به دوم راआम شي سناي ترمذي کي روايت رازي نبي عليه الصلاه والسلام فرماي يا تي علان ناس زمانن الصابر فيهم على دينك القابز على الجمع داس زمانه با په خلکو باندې راشي چې پهغه زمانه کې د به حیايي د خوریدودو وجینا خلق با چې او سړې په دين باندې ځان کله کول غاړي هغه به داسې لکه په انګار باندې چې منګولې لګي علامه فيبي ذکر دی باندې شرع دیږي کوي او وايي اي کمال لا يقدر القابض على الجمر اي يصبر على اختراق ادي كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة الغصات والماس في انتشار الپیتن وزو في الايمان دا وقت کې دا سړي چې څنګه یو انسانو انسان او اور باندې منګول نشي لا او اور باندې ام موټی نشیرا باندې ول چې لاس سیس وځي نو دا ټایم دین باندې مونږ لګون کې هغه تبم دومره ګران شي او دا ولی لغلبۃ العصات والمعاص وانتشار الفتن وذوف الایمان عصات دا وړر شي ګناونه به عام شي فتنه به عام شي او دالنګ ایمان آب کمزور شي مله لقاری مرقات کې ذکر گئی بده حدیث باندې اوای والظاهر ان ما من الحديث كما لا يمكن القبض على الجمره الا بصبر شديد وتحمل غلبه المشققه كذلك في ذلك الزمان لا يتصور حفظ دينه ونور امانه الا بصبر عظيم وتعب وتعب جسيم وتوب جسيم اوي ويزائر دا معنا دار الحديث چه څنګه ډیر په مشکل سره پلاست کینی شي نو داننګ په دا زمونه کې دین با او د خپل دین حفاظت او د خپل د ایمان درنه حفاظت دا به انتهای مشققت او لوی لوی صبر سره چې کوم دی قابو کول شي اسی به نشي قابو کولای بیایي با مشیلکنن صبا او ګوراینن صبا خبرکم ذات اورښیدا الله انتهاده انتها او اوازه ذات خبره لاړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو بیا خیره زمانہ کې د مسلمان د پاره یو بیزا ولا بهتره ده چې د لار شي د غره سر توخیږي او هغه چې کم زانه باران مانه وریزو سره نږدې اوراسي او مواقع القطر یفر بدینه مینه الفتن هغه زائد قطرو یعنی باران غزایینو ته ځان ورسې د غر سر توخیږي او هغه خپل بین چې کم ده اغا دین دا فتنون بچکی هغه دین او تخته دې ځان سره دا بوله چې کم ننو دا هغه بوله ډیر غوري چې بل ځان سره به زواخلی پاره گزاره کوي دا هغه په یوباندې او او تخته دې غر سره ته هغه زمانه رالننه زمانه دې حد او رسیده یوروپی مملک وګوري او زمونږ د خلکو مسلمانانو حالات وګوري هر یو سړی مړ شود په شوده طارا چې زویو رب تلاळे کینیډا تلاळे انډن تلاळे نیوزیلند تلاळे یو ځای بل ځای تلاळे سراب د پیسو غمنه اگر کله تا کداغه لور تو لرز پکالجنو کې زناګانه کای خیر دکای دی اگر کده ته پته چدې د ارسه کې هو کای دی ان اللذین یحبون ان تشی الفاحشه دارنګ بازارونو وګورې بازارونو کې څه بازارونو کې څه نه کیږي زنانه څه او څه نه کیږي الله اکبر فتنه انتहात اوره سې ده هر طرف بے حیائی بے حیائی ہر طرف تا فتنہ و فتنہ دا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دینا خپل امت یا رولے ہو چی خیر زمانہ کے خزبا بر سریام گرزی او دا فتنہ باام کی گی نبی علیہ صلی اللہ علیہ خپل دا دینا خپل امت لیرور کروار چی دا دینا زان اغی بچکی او ځان دا دینا ہو ساتی الله اکبر لک حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائیں ان الدنيا حلون خذرا وان الله مستخلفکم فیها فینظروا کیف تعملون فتقوا الدنيا وتقوا النساء فین اول فتنت فان اول فتنه بنی اسرائیل کانت فی النساء دا دنیا ډیرا خوغا او تکاش نه تر او الله تعالی دې کې تاسو مشران ګرځي چې تاسو څنګه عمل کوئ او یې ریګي د منی د دنیا نه او یې ریګي د فتنې د زنانو نه ځکه اوله فتنه د بنی اسرایلو ااج راغلې و نو اڤه زنانو کې راغلې و دارنګي حدیث کې راځي نبی علی السلام والسلام فرمایلی ته شاری کیف اومتی با تتبختر رجالهم و تمرح نساؤهم و لی تشارحین ایسیرون سنفین سنفن ناسی بی نحورهم فی سبیل اللہ و سنفن عمالا لغیر اللہ نبی علیہ السلام وی افسوس تے چی ما تا پتا وی چی زمانا, پا, زمانا, پا, زمانا پا, پا کم حالت کی افسوس چې ما تا دے حالت پتا وی کاش چی زخبر وی چی کل با داغی سڑی اکڑخانی سرا تا کبور سرا گرزی را گرزی او دغی غی زنانا آبا چکم لے دا غی سے بر سر عام بر سر بازار بازارونو کی گرزی را گرزی او کاش چیز خبروه چیز ما امت آب دو کسم خلق شی یو خلق بداسی چی دا اللہ لارک بے اخپلی سینی ڈال او دا اللہ لارک بے جنگی گی و سنفن عمال لغیر اللہ, اللہ او یو کسم خلق بداسی چی غیبا ذره د غیر الله د پارلیګیا یو حبونان تشی الفایشه دالک نفخای د غیر الله د پارلیګیا دی بش د پارلیګیا دی زنانې بربنده کړي زنانو نه د حیا لباسوبه سو د به حیا لباسونه واچول اغه اسلامي مملک ممالک اغه دوبهي غونډه کې خار د اسلام ملک اغه نن ورشه یو ګورې د دې مستحق دی چې آفت سماوی پی نازل شي پاکستان وګورې پاکستان کې سنې کیږي د دې مستایک ته علما لیک او بل طرف ته د امریکای غلامان لیک یاري او بهای او فارای او د مسلمان د پاره خپل ایمان بچ کول اغادر ګران ګرځیدلی دي دارنګه حدیث کې رازي نبی صلی الله علیه وسلام فرمایي چې ځاخيره زمانہ کې الله خذبراوزی او دا چې خذ د شیطان رسېدی رسې یي یقول نبی علیه صلاح و سلام خوزیف رضی اللہ و تعالی انہوایی ما د نبی علیه صلام نواری دل چگوی خود بکی وی وی الخمر و جماع و شراب دا دا هر گناع جلد جلد وان نسا و حبایل شیطان او دا زنانا دا دا شیطان رسیدی و حب دنیا راسو کل او د دنیا مینا دا دا هر بحیائی دا هر گناع دا هر خطایی دا جلد دی چه دا, دا, دا دنیا مینه راشی انسان � آ بیا بیا یو فرای لا کو یحبون ان تشل فایشا دا د سوده پاره خوړی دا د پیسو د پاره حب دنیا راسه کولې خطیاتین الله اکبر علامہ مولا لیکاری ا ذکر کای په دې حدیث باندې مرقاد کئ اغا وای وای رسای در او هغه وای و هیما یوسادو رسیستا وای و هیما یوسادو بها من ای شین کانا ما یا شیطان من بنی ادم الا اتا من قبل النساء شیطان و رسای غیتوی چار یو شی پخ کار پولی او یک دا ویل شو چې شیطان کله بنی ادم باندې بالکل نو امید شی نو اغا در زناناو در طرف نار نا او بغیب آغیب در اغایب زریع باندی بغیق ف wła رهی اللہو اکبر دارانگی دا حدیث کے رازی بخاری شریف کی روایت رازی گفتاهر femez algunarru zре ourselves şark czy izgursleimaga覆מ�enez victorious Ngandita'da care directory من Nein能 lightning lightning expected сказas fotografomas sa n 32 im informação uradı vehem p whiza ما د خپل رستم فسلو باندې زیاته ظراریف ایتنه د خزلمبل نه د پری خو دی دا ډیره ظراریف ایتنه ده الله اکبر او پدې سره بهای خورې شروع دیننن زنانه بر باندې کړي هغه راو کلي بازارونو ته زنانه د غیرت اغلی باز او کل درنه بورقا او کل درون شیل اره تی لرق او هغه ښا نری صادری هغه وتور واچولې مولا لقاری ذکر کوي د حدیث باندې هغه وایي لأن اتباع كثيرا تمين إليهن و في الحرام لأجلهن وتسعى للقتال والعداوة بسببهن وقل ذلك أن ترغبه في الدنيا وأي فساد أذر من هذا وحب الدنيا راس كل خطوية وإنما قال بعد لأن كونهن فتنة أذر ظهر بعده الله أكبر وی نبی علیہ السلام چی دا ویلی دی چی دا زنانه و دا ډیره زیاده مزیره دا وی دا زکا طبیعتون اکثر دیتا مائله کیگی او دا حرام کې حرامو کې انسان د زنانه و دو وجه مبتلا کیگی او انسان چې کوشش کوي نو آغا جنگ جگره و عداوت او دشمنه چې رازی دا دا خض و پسار بانده وی رازی او که نو رسم نی نو ای خض دو رو کی دو رو کی چی س او هغه فساد د د زمینې د دنیا کې واچي او مینه دنیا څخه راشي دا د هر د هرې ګناه د هرې ګناه څخه کم دنو دا جړ دې جړ چې د مینې د دنیا راشي او بیا وي دا زک ویلی چې زمانه بعد زکه دا غي zarar والے چې ظایر شوه دې نو پس د نبی علی سلام نه ظاهر شوه دې الله اکبر دا نه ګل ما معنی ذکر کای حمدت القاری ته اغه وَيُرِيدُ وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّمَا خَلَقَ الْمَرْأَةَ فَرَهَ الشَّيْطَانُ فَرَحًا شَدِيدًا أَرَكَلَتِ اللَّهُ خَذَ پيدا کړو شيطان ډېر زیات خوشاله شو او قال هذي حبالتي شيطان و دا زما را سيده الکې لا توادو یوخټېني مننه سب تواله آغه سليمان نشي خطا کوله مانه زبې خطا کوما آ چر د بیا د نشرا ګرځې چې ما خطا کی د چا د پاره مننه سب د چا د چې دا جال ما خور الله اکبر د چا د پاره چې دا جال ما خور کو نو ا ما نه ځن بیا نشي خطا کوله او هغه دا زم ما را سیدو ډیر زیات خوشاله شو او یو حدیث کرازی ان نس او حبایل شیطان پدی باندې بیا یو فریکدار شیطان رسېږي او ای دانه گی روایت اس استعذو من شرار النساء د بد د زنانو د شر نه او دا رینا کار زنان او نه فنا واړی وکونو من خیارین علی حذرن او کمی چې خې زنان دغه عمل په الخ باندې وسېږي وقاله صلی الله علیه او سلم اوصى او اوصى صلاح ابلیساء النساء ډیره مضبوطه اصلها د شیطان هغه خزی خزی زنان په دې سره به او به حیا شیطان چو فریږي نا په دې ذریعہ باندې فرې الله اکبر یو زنه نه تا د زیب نبی عليه الصلاۃ والسلام کې او هغه چې کوم نه دا سي ګرځېدار ګرځېدا الله اکبر جمعه کې تکبر او داسې زیب وزینت کړهو نبی عليه الصلاۃ والسلام او خلکو دا خپل زنانا د دیداسه زینت او د پخر د لباس نه منې کې چې د جمعه تون تداسه لباس کې ناراضي و اوله فتنه چې بنی اسرایل او کراغلې نو دا غي زنانا او به داسه زیب او زینت لباس اچو بارباتی او جمعه تون تمامهږي کتلې دا اړې وجه نارې په گناه کې مبتلا شوه الله اکبر داننګ حدیث کې راځي دا د بهائی بارہ کې وا يحبون ان تشي بیhaya u farakla pakistan e اکبر Allahu Akbar hadith ke razi nabiy ali salatu was salam farmaye chidri kis makhalak de Allah wa sarat e پاک par ashabrimun ki paak bem nathi wala yanzuru ilaihim wala ma'zabun alim daita ba allah pa nazar da rehmat unu guryo daila la dard nak azab وعائل مستكبر یو بوډا زنای بوډاګان په زنا کې مبتلا دی یو حبون انتشل فایشه نن سبا ا ځوانان خوڅه کې بوډاګان بل شم شوي دي و او آغا بادشاه دروژن آج کم ده دا الله بدی ته په نظر د رحمتونو ګوري اول فقیر متکبره چې وی غریب او وی نو شیخون زانن زنا عام شوا قران څنګه داغي مخنیوي کوي قران څنګه مخنیوي کوي احادیث څنګه مخنیوي کوي او پاکستان کې څنګه داغي د دا پر دعوت چلول شي او عام کولی شي زنا عام کړه بد عام کړه هر طرف ته بد او بد پھیلی دا ان الذین <سؤال> بے شک کسان یو حبونه چو فخوی دا چو فرشی بهایای په کسانو کی چیمانه راولې ده دای دپاره د انزاب درد ناک په دنیا او آخرت کې او الله تعالی پویګو تاسو نن پویګی کچاره نوې غوړ فضل دان الله تعالی په تاسو باندې مهربانی ده الله تعالی نور رسیدلې بو تاسو تاسو او بے شک الله تعالی ها مها مهربانی کونکي ده مینا کونکي مهربانی کونکي یا ایو الذین منو او د ایمان خواندانو لا تتبیو خطوات شیطان لا تتبیو گورا سنگلار بنده زناتا تاسو تابیداری مکوی تابیداری مکوی د قدمونو د شیطان د شیطان د قدمونو یا د پلونو د شیطان د شیطان د پلونو, پلونو تابیداری مکوی اللہ و ما تا هررجانان سوو کې چېتابې د داوکل د کمون د شیتان پ دا شط هو کو هو کمم کوئ پهقینانداشیط کمم کويبل پاشاه پهنارووا او سره والمونبلفا شی په ځنا سره والمون کري پهناارو سره واللاله فض الله او کچې نو فضلد الله تعلا پ تا سوبانې میں روباني د او ما ځک من کو من هدن ځان به پاک 90 سالی من کوم ستاسوونه من هدین اسوت آب دا ا چريلیې ان الله تعالی پاک وی اغه چالاره چخه خهشی اغه چالاره چخه خهشی والله سمیون علیم الله تعالی اوریدون کده علیم پوها او خبردار پوها او خبردار ده شیطان ته ویداري مکوي ورنا تبا او برباد بمو کی الله اکبر دیز آئی بانده اللہ ما آلو سی ذکر کئی اغوین اے لا تسلکو مسالکو فی کل ما تانتونا و ما تذرونا والکلام کنایتونا عن اتباع الشیطان و امتصال و سائسه فکا نو لا تتبع شیطان فی شئی من من الافعیل اللہ من جملتی آئی شاعت الفائشہ الله حبها اکبر وی الله چې داوي لا تتبو ینه تاسو د شیطان په دې لارو باندې منځي الله داوي هغه سچ تاسو راتل کوی او کار کوي افریدین او هغه کې د شیطان لار مې اختیاروي او کلام وی کنایره د دینا چې د شیطان هغه وسایس هغه پورا کوی ما هغه تابیداری م کوی او دا آغی جمله دا نه وي دام نه دا. چې د بهایای خورولو د کې شیطان تابیداری م کوی بیا یې مفروي درنګ د بهایای شرمینه دا مکوي دا سیمکوي دا مخروي دا مخ فروي چې به یې ختم شي او به یې عام نشي اکبر او په دا یې باندې چې لا تتبو خطوات شیطان الله اکبر دا ځای او په دې آیات باندې چې النذین یحبون تشیل فایشه دې ځای باندې مفسرین کرامو یور حیات را نقل کړي ماناسو به حیايي مفروي لکه علامہ لوسی وای د شیطان د قدمونو صاحبداري مکوچي شاد دفای شي کوي او یا دا چې مینا کوئی داره سرایات تهمت لگوي دام پاهه شلا چې تهمت ولګي دا زایبان دی علامه ابن کثیر روایت را نقل کیا لا توزو عباد الله ولا تعيرهم ولا تطلبوا اوراتهم من طلب عورتا في المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته <سلام> الله اکبر علامه ابن کثیر وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایتا سود الله بندې ګان مور کوئی چپای تهمتون لا ګو یو غی کی بهایو فروی د شیطان تاوی داری کوئی داسه مکوی دارنګ غی پی غورون امرکوی ولا تو ایروهم پی غورون امرکوی ولا تطلب اوراتهم دای عزت پس مل گئی چې دا غي د بیزت ایمان درې شرمالو چې چودری کا جاسوسي شروع کړي چې څه تالاش کم چې تهمت په لګومه فإنه فا من طلب عورت اخیه المسلم چا چې د مسلمان رو را عزت طلب کو او دغه عزت هغه ستلو طالب الله عورته حتا يفزهه یا يفزهه فی بیته الله بل د عزت پسه ولگی تر دې چې د پخپل کور کې ناستیا او او به شرمې پخپل کور کې بناستیا او به شرمې دا سم کوي الله وای د شیطان تابعداری م کوي چې دا غین اخورول د به آی دی او مینا د به او مسلمانانله تلی وررکلې په خورولو د بیایبان دی مو کو داسې والله یا اطلیو للفظلمن کوم کوت دی کوي آ اشاره کوي ابو بکرنی سدی کو کله چې سفای را لوي ز مستا زی الله تعالله س کسمشینوور کوم س چې کم دله ورکلو خو چې کلهغې تومت کې سا غسته اوت کا سا و خړه ې به دلای کوم. الله دا غینا منا کوي پریک دا خطا شوی دی مسلمان دی موکول او خاوند فضل هغه چې کم ده خپل فضل او هغه غرواله مسلمانانو سره خې غړ کول داده نه بندي او په مستهر رضی الله تعالی نو ته چې کم ده احسان کوار احسان و سره موندو الله اکبر ولایا تلول الفضل او کوتای دینه کوي شول قران رحم الله هغه وې دمانه کولا شیخ دو ویسا ذکر کولو کو تا ای دین کوی خواندان د فضل ملکم ستا سنا وسات یو د پراختیا ایو تو دا چ ورک لدی ول القربار اشتداران تا ول مساکینا مسکینان او تا ول مواجرین